Вони беруть однією хистю, А у нашого брата про запас і характерство єсть. Що за баляндрасника цей прудиус каже, сміючись, сомко. Мабуть у вас всі чи тільки роботи, щоб потішати один одного вигадками? Е, пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день, виробляють такі чудесії що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани-молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Що такої чудосії зроду ніхто не чував. Що ж то буде за чудосія? Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю, та й шукай вітру в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори. Ох, да дівчина ж гарна, додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю. Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як всього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешна, сидючи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг її очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала з-за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику, – каже Шрам, – Бач, до чого добалакався, і злякав справді бідну дитину. Череваниха вже не вернулась до столу. Однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози і печаль не скоро проймали йому душу. Уставши з-за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму. Спасибі Богу та мені, а господарю ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не умру. Дай потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого кореня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми. Журба мене сушить, журба мене в'ялить, журба мене, моя мати, скоро з ніг і звалить. Чи чуєш? каже тоді Шрамові гетьман, ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить? Отже я знаю. Що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе паливоду, а постерігав не раз я, куди прямує сей юрода. Дивно воочію, а так воно є, що він тільки й живе душі спасенєм. Ледачу ж вибрав він дорогу, каже Шрам. На яку натрапив таку й вибрав батьку.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 Да що про те розказувати? То діла Божі. Открию тобі, панотче, чого оце є в Києві.